Hoy dura hasta Arratxalde atse gina izan da jabel aretoan bildu ziren berrogoi pertsonen zat, silabako bertxu txapelketaren lehen saioa jokatzen baitzen larun batean, kalitatezko bertsualdiak fite-fite pasatu den saio batean. Sok gabe ametxar zailusek hartu du lehen tokia, eta bigarena miren arte izan da. O miren, molde klassikoan zure itzultzea xiraban, joden izan aizan baitzinen joker bat bezala, Nola, nola sen dituz zira? Ongi, egeran, ongi, bai... Tazeniken txabura nola sen dituko nintzen, ez da hori egiten du demorain ez nintzela lehiatzen, hola, eta... Ba, bon, aski goxo zen, gure artean ere girona bat zen, ta... Ongi sen naiz. nahiz. Zoin ariketan nintzua sen ditut, eta berreba zointan epizikat zailena, beti punduak dira, pundu hitza Itza erosoago, baina norokorrean bau diferentzia nintz bakarkai erosoago aritzen naiz. baina gaur ofiziotan ere, bai konten dintzen, fean lasain dintzen. Ezeket, behztrokideak entzunan lizan nituzu pixka bat, nola zen dituzu? Be, ikusiut eh, ametsi bikain, beti bezala, behitu errekurtxoak, ateratzen da edo zeintokitatik, hori ba hakegu. Ikusiut ramuntxo ere, banekien helena gotik, bat zuela, ba zuela doaina, bat duela bat, biziki berezia, berak, bakarrik ateratzen nitu goza horiek, eta eskertzen da, freskotasun hori, eta egoitz ikusi dut eh biziki zainetan zela badaki hobeki itan ta eginendu ere esu baski eta kermantanaia ikusi dut eh bieek izan dituztela momentuak be, be dirdira bat bazutenak ideia batzuk ikusten zuna hori makarik bertsolari bate egiten aldu beraz pizkatera kutsi utela bertsolari onak izaten aldirela eta direla ben badakitere gehi joeten aldutela eta ikusiko da hori ere be, berantago Uh, bigarren uh, bukatu zuzai honetan, pasituko zira segidarat, nola, nola senditzen zira segidaren dako? Beherren ez dakit nire... ...kezka nangusia zen txailoa, zen eta hau zen nire etzat puentinga bezala... ...nire lehen jauztia, eta orain ez dakit ez da lan ditugu niteko bigarren fasean, ez dakit sobera... ...zekan poraketa diren, berkut begiratu, zainetan ez harri, eta gero gara saitu. Horrengoz beharrengo helburua, horrengo be, senditzen segitza. Mirren eztetxe, misker? Egoitz, aukzaindegiko nagusiak gunea nahi du zahetxe bilakarazi. Miran langilearekin mintzoda. Zar edo gazte izan pardelda, pardelan, beraz ezazu jarri bisaia goibela. Humeak baino zar gehiago daudela umeak baino zar gehiago daudela Nik ere egiten ditut ainkalkulu finak Baina alferrik dira zure aleginak Formakuntzak ez ditut hortarako eginak Aurrak bezal dira baina ez berdiena. Aurrak bezal dira baina ez berdiena. gaztek, lenaldikotz parte hartzen zuten xapelketan, Naya Sasco eta Kerman Diazek. Eh olza gainan haseran urduri Me gero ja lenarik etaren bigarren bertsontaila ja, peskala seitzen ezta gero ta hobekio sentitzen da olza gainan. Zorzio txikian bai da ez dela gustora gelditu oso, baina orokorrean gustura bai, saioarekin. Saktu izan dituzu uh, zure piko batzu ere? Zen dituzira arieta batzutan behada hobeki beste batzutan baina? Saioetan <laughs> ez daik lortu da, bizuak jende hartu duzu. Nikten bai etze. Ez, gero koplatan, ni maitut koplatan, ez ez dela ko ai nitz pentsatu ber ta da fitedoa ta puntu batedi bestera. Eta ordan, ematen dut artea bai, e, zirikak edo sartzeko eta koplaren ariketa bai haitxekin dut. Beztrokideikin, ora senitu du eta alde giroa? Bikain, bai. bai lehenako geltu gea kafe bat hartzeko eta ero, batzen, bai, batzuk geienak aurretik ezagutzen dituen eta ordan, bai elkarra bapestu dugu edo ez zen lehi aurre sentitzen, baina gustu da. Experientzia, ora, ona beraz, hori kogean, mentoa? Bai, oso na. Jamuntxu, da ametxek Bixioak dituelako. Begiro bixio hasi Asi sauku ara Ez duzu ez seikulan Uts egin parada Ego naizni entzule Bixio hor uste nuen abaino gabeagoa da. Babadut bisione bat ezotoi gorrota, bimilata eunean bertsuen borro. ZU BASTO IXAR BATEKIN HOR LURRARI JOKA BEKEN IZAN EN ZIRA ARZAN e, LUX PRESIDENTEA DONI IBAN ELOITZUNERAT EGIN ZIRA SAIO ARENIKUSTERA HOLA ZEI INPRESIO AUTZI DAUZU SAIOUNAK? BA Asko gustatu zaite formatua bera, beti egiten dugu puntuazioei eta bertso e, trascendentalei eta begira eta bakarkako gaia eta kartzelakoa, ta, gaurko eta gaurko formatoa arina eta entzule entzat gustagarriako iruditu zait, eta oso pozik entzun dut, eta gero saioa bera ere, amets asko gustatu zait, beti bezala miren artetxe ere oso ondo. Ramuntxok kopletan eta bere biurrikeriak azaldu ditu, serio-serio. Eta, bueno, gainerakoak, e, egoitz, kerman, e, naia da. Bai, naiak oso poliki bai, gustatu zait. Neska hori eskola artetik eta ezagutzen dut, eta kerman lehen aldia nuen entzuten. Eta, ba, Badago, Baago e, orain algortar bihurtu zaigu baina bo, polita ondo oso gustora entzun dut. Aitzeneko gutetan haintza ijan da xhilaba xapelketa izla ere xip, giro berezi bat duen xapelketa bat dela eta baddura berezitasun bat besteen artean Duritzen zauzu bideojtatik ari dela hau ere, bolhen saiuazen bakagi baan Ola jonen dela durittzen zauzu. Bai, saio bat entzun da ezin da ondori horik atera, baina pentsatzen dut e, nola entzule aldetik, ala e, formato aldetik, ala gaiari heltzeko modua gatik nik uste dut e, iparraegoa esaten dugu muga ta baina hemengo hezkuntzak eta hemengo gizarteak duen ikuspegia eta hegoaldeokok duguna desberdina desberdin dela eta gaiei heltzeko eta tratatzeko garaian hemengoek goek askoz sakonago eta bereziago heltzen diotela eta gustat zait hemengo gazteen buru antolak eta hori ea hegoaldean ikasten dugun pixkaba gehiago hiengandik. Entzahinak imurua mileskak eta gian ikusko zaitugu ondoko saioetan ere? Bai, hemen izango naiz e, zeren okerrik ez dela.